Där är Daniel från från Running Flame. Nu lyssnar på BB Pod. Undercover i den skonska Millan.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 Ja, så Hammar är Filip Hammarium för för vet jag. Vet. men annars men det är ju kanske lite att det tillhör vår alltså vän som kan ju inte heja på fotboll för han är ju för cool för det liksom. Ja, ja. <laughs> mm. Medan ja. Men det är det lite passar ju hans lite tillba igen ja, hela han ser den grejen. Bra. Det går vi inte så det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 Tycker jag till och med. Ja, men nu var det med. stämningen att man var lite upp och nedvänd. Att ni hade rivalitet med ögryte. Men sen har de liksom helt försvunnit mm. från... Ja, heter <laughs> ja, precis, från planeten. <laughs> och nu har ni liksom häcken. De kan man ju inte ta på allvar. Även om de skulle komma tre trea liksom.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 Ja, det kan ligga det, någonting det, det i återspeglar Det återspeglar nu, det är ju i och för sig sant. Ja. Men det återspeglar ju ändå och, och, och, någonstans. Historien är, vi... är ju ja. lite som en pojkmanpojk, att man har men det där är ett litet gulligt lag som ändå klarar sig bra. Men med det sagt, det går inte att ta dem på. All... Det är ju inte iFGT-boll, liksom. För då behöver man en historia.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 Ola Söderholm som är min kommunikollega han har ju teorin att det går så många talanger alltså sportsmässiga talanger som går till hockey med att de väljer tidigt i livet så Ja, hade de valt att spela fotboll så hade de blivit jätteduktiga på fotboll alla från Stockholm uppåt så att säga är det enklare att gå till hockey kanske är det här hemligheten bakom Brasiliens alla framgångar eller? ingen hockey ja men det finns ju folk som hävdar att om på lite sikt nu så kommer USA bara storma fram i fotbollen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 Om vi börjar närma oss lite matcher och grejer, eh, vi ska säga det att vi spelar alltså in den här podden före match mot Örebro och även före Malmös match mot Sundsvall. Så det kan ni ha i åtanke när vi pratar om matcher sådär att vi kanske inte vet allt som har hänt. <laughs>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 Ja precis på ja, line-upen ja, där Shit så. Var sjukt ja. Ja. Och återvidare började spelarna kanske trodde då Att vi inte hade någon målvakt så att de började skjuta <laughs> Tack för det Mikael Wickla, pengarna kommer på posten <laughs> <laughs> Men, ja. ja stackars John om du hör det här Då känner jag med dig Ska vi Det är lite honom? gött att det hände just honom Han som är så jävla kaxig <laughs> Kanske du inte kaxig längre John va? <laughs> Vi kan ringa honom här nu Willi, kan du få ta en ett lite glöm vi bort dig <laughs>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 Men som jag förstår det så är det alltså, och lite tycker jag att det är lite skitsamma hur de, både lagens uppställning är för varje år så blir det så äckliga väckliga liksom. Att men man ska var vara jävligt. så himla nervös och så. Ja. Men, men det kan vara så. Jag har också sett att, att, att, att E1-lag verkar, liksom, verkar vara starkt på pappret. Ja, vi tycker att det ser mm. bättre och bättre ut i alla fall. Ja. Vi diskuterade det i. Det gick in... inte så bra nu mot Åttifrida Hur förklarar ni det då? <laughs> vi spelar dåligt och vann tänkt och den här formen i ah, ja, topp. Ja. Tre poäng och hem igen. <laughs> som de säger. Ja, just det. Ja, ja, men det då så. Nej, men ja, så ni, ni jämförde lagdelen och tyckte att eh, IFK känns bättre. Nej. Jo.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 Men det är ju frisyren framförallt som är det, det går ju inte. <skratt> men jag, jag, jag litar inte på att folk kan vara bra i två säsonger i rad. så sällan de är det. Men vem spelar ni med på topp mer än Rosenberg nu? Det ja, är bara Rosenberg på topp. Det är bara är Rosenberg. Det. Ja, så så fem, det är defensivt balanserat Malmö som vi ser nu då, ja. ja, vi har fem mittfältare som alla är, springer rätt upp. Men det är han Eikrem och det är Berget och det är Sarna mm. och det är Rosenberg. Det är de som ska Ja, och, och, och... sen har vi ju Tinnaholm. Han är ju alltid i motståndas straffområde också. Ja. Så det är ju tips till IFK inför matchen. Spring upp på, <skratt> han fall på kanten. den kanten. <skratt> Kommer. Där är ingen <laughs> <Nej>. <laughs> Där kommer ju bara, där kom en äh, liten flyktig dansk som heter ankerchen Och kommer göra kaos med den kanten då ja, ha, ha. Ankersen, han är, han är ny också då? Ja. Uh -huh. Och har, har presenterat sig med råge tycker jag Sen så är det, har jag varit väldigt mycket snack om den här Magnus Wolf Eikerem mm. alltså, För det första, jag kan inte ta någon på allvar som heter så Inte jag nej, heller, nej. inte Wolf nej, det... <laughs> Richard <laughs> Wolf och Ekerem Wolf, nej Alltså jag såg jag har sett två cup match för ja. eh, live nu idag och första då var det så att jag aldrig sett man har ju spela så bra. De mötte vi asyriska förstås och då mm. var ju Olfoxen det var ju något alltså jag har aldrig sett något så bra.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 Så att nu har vi den. Nej, men så var det ungefär, va? Men ja, vad, ni får gärna ställa en fråga. Så här är det ju. <laughs> Förr i tiden så fanns det slutspel i Allsvenskan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 Göteborg, ja inte. så var det ja, just det ja. Och därför så menade de på att De har vunnit ligan 20 gånger Fast de ändå inte hade tagit guld 3 av dessa Och det enda, satte då enda, en extra stjärna på sig bröst Det enda bröst. de komma med tycker jag är det, är det. det är att jag tycker ju själv att det här med Slutspel i fotboll i trams För att det är en, man, den som vinner en serie Har varit bäst över ett helt år och så vidare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 Så det var att du kunde låna några segrar av oss då? Nej, men jag skulle ändå vilja skänka en tanke åt de Malmö-supporterna som var ja. aktiva supportare på den här tiden. Eh, vad frustrerande det måste ha varit att liksom vinna ligan och sen så bara, han är något jävla pis här efteråt. Och så bara, någon, alltså det blev en slumpmål som avgjorde allt sammans. Alltså föreställer dig själv om det var under 90-talet då, när ni var fem med sex i rad.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 Nej, det var väl lite gött att vi sålde honom ändå. Det. He's gone. Så, ja. Men, ja, precis. Men samtidigt så, om man tänker sig Barcelona, det, de består ju av bara sådana här gullepluttar. Det vill man inte heller ha. Nej. Man vill inte ha liksom i sitt lag bara. De har missat hans Suarez som springer där längst fram. <laughs> men, ja, De kan just vara då. bad boys men de kan vara det mot andra killar då. Ja. Vi <laughs> de vill inte slå tjejerna bara. Nej. <laughs> ja, det. Nej, men Fan vad griset det var Micco där. Uff.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 Ja, och jag ska ställa frågan till någon, Men jag har två frågor Med första, när du säger att han är stor eh, IFK supporter så är min första fråga hur stor kan du vara egentligen när du aldrig är hemma sitta och kolla text-tv räknas inte som att du har stor supporter där har vi en kille som har stor erfarenhet av eh, trasiga mobiltreamer från Tokyo och så vidare han tar skripshoppningar nu sa du du på hans fråga då, så jag fick, reda, fick <laughs> reda då. På det på direkt. Får ställa, får, det är en, fråga, du får så så är en fråga min då ursprungliga eller min fråga är ju då egentligen, alltså, In Flames är ni mest töntiga eller mest tuffa? För att jag som hårdrockare har alltid haft svårt att sätta er på. Liksom, Vilken var på skalan ska jag sätta in In Flames? Hur arga är ni? Ja men för att det finns ju ibland. Jag gillar ju med att det tuffa hållet så då kan jag tycka In Flames. Nej. Det är lite fånigt för mig. Men så ibland ser jag ju att de är tuffa. De har ju tatueringar. <laughs> ja, men precis. Att jag, jag tycker ni, ni, ni, hej Daniel, ni är någon slags blandning. Men vad skulle du själv sätta? Ja, mm. men jag, jag tror att ja. jag identifierat en fråga där. Mm. Ja. Då har vi kommit fram till det segment som alla älskar så mycket. Nämligen när ni får vara med och ställa frågor. Mysigt. Ja. De har kommit in till massa olika plattformar. Till exempel till Patriks Twitter. Ja, Trendpatras Instagram. Det vet inte du vad det är Simon. Trendpatras. Vi tar det sen. Ja. <laughs> eh, på Twitter så frågar Elinor Ålund och frågan verkar vara till Simon här då. <laughs> vad är det för skillnad på fotbollssupportrar och hockeysupportare? Ja, vi var ju inne lite innan på att fotbollssportare var dumma i huvudet men jag skulle nog säga att hockeysupportare generellt är fulare. Jag På senaste tid har jag kollat lite på Malmö Redox när de var på väg att gå upp i SL och innan var jag inte så intresserad. Men nu var det lite kul då. Och allting är det vad fulan är. Är de kör de samma stil som själva spelarna som har varit inne på med bakåtvänd och mjukisbyxor och <laughs> ja, t-shirt med kladd på? Men det är nog lite det ja. Och också att folk, ja för man behöver inte ha ytterjacka liksom.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 och sen vill alla vara som Alla ser det Du är det som är problemet. Ja, men hade de bara haft Björn här Björnboj, Pernbands, hade du hade 30? Ölmard ju det förr i tiden, på den tiden, han hade ett bra frisyr. Ja, ett riktigt stort vitt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 Och hur, skulle de eventuellt kunna ha några filmroller också som brödrar frågar om? Vad tror ja. vi om Elmanna som Nej men alltså, Om vi var inne på ett älmnspåg skulle vara tentera, så, eh, så är ju älm-gänget unika i sin extrema töntighet. Det är ju är, bara de är bra, de en, Deras enda följare de som är duktiga på fotboll. Vi pratade om det i älmnspågat nu senast att de var såna här hopplösa att ha med. Att om någon skulle bjuda med dem på fest så blev man så här nej, ta inte med. Ta inte med elmarna. Nej. Så, är det kan okay? vi ta med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 Nej. Kom igen nu ungar Ja precis En pappa som super och så, Ska ni inte ha en whisky bara, Nej nej pappa vi ska spela fotboll oh, Vi gillar ju fotboll pappa Nu ska ni ta en whisky Erasmus ja, men Jag får sånt i magen av whisky och så kan han inte acceptera det Något i den stilten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 Vi ska Tyckte absolut du? Det var den längsta timmen <laughs> Vi ska absolut pusha även för Simons podd som heter Della Sport. Just som jag det, lyssna på själv varje vecka, två gånger i veckan. Mm. Hur kan du med? Ja, men det är ju ju annars bara en halvtimme långa poddar så det är lite som man hinner med om man har kort i jobbet. Hur kände du när Baby Podd låg över er på topplistan på iTunes? Oh, ja, jag har slutat kolla på faktiskt för att den stämmer ju inte. Jag kollade såklart, men jag vet också. Det stämde den veckan. och så. Jag blir ja. sur och sen så tänker jag så. Men jag vet, jag har läggt detta på den. Ja. Och så var jag så himla glad och sen bara...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 vi önskar inte lycka till på något sätt i några matcher. Det, det vill vi inte ge er. Nej, inte ens idag då? Ja, inte ens idag. Ni kan få ett kryss mot Sundsvall. Men även pisiga Sundsvall kan vi väl trycka ur allsvenskan. Vi kan väl hjälpa åt. Då. Och nu när folk <laughs> lyssnar så vet vi hur det gick. Så, <laughs> att, <nej. laughs> det så kan i det. skit i det. Ja, Okej, okay, om inte vi vanns får ni gör det då. <laughs> ja. Så tack så mycket Simon. Mm. Stort tack. Tack själv. Hej. Så hörs vi. Kan du förklara så jag vet bara början, inget slut Det är vår egen hemlighet Vi delar en minut När vi kastat våra glas Och åkt hem utan sorg Någon med hjärtat som finns kvar För det som jag vill När mitt huvud fylls av ljud Och när tiden har stått still Jäner din värme mot min hud, det är för allt. I vår stad. Tiden har stått still Känner din värld